— Бо ж знаємо, що ви не допустите цього. Ви знайдете такі слова, що змусять їх оттямитись. — Які там уже слова? — безнадійно махнув рукою Хмелецький. — Хай напоумить вас Язус Христос, — обізвався і Стефан Потоцький. — Говорити з ними так, щоб вони розуміли, що мають діло зі шляхетною людиною, яка... Віддає ціну їхнім, їхнім успіхам, і ясно бачить, чим усе це закінчиться. — Я постараюсь, милостовий пане, — скрушно мовив Хмелецький. Повернувшись до свого воза, вуза, ротмістер наказав Яникові сідлати коней. — До Черкас будемо прориватися, — зрадів Яник. — Ні, хлопче! Маємо знову їхати до тих драбів. — Боже мій! — сплеснув руками Яник. Навіщо ти краєш так нещадно мене бідного? — Ніколи, базіка ти! — скипів ротмістр. Зараз же рахтуйте коней дорогу. Кожна хвилина дорога. Розділ 12-й. Прибувши до табору на жовтих водах, Хмельницький Зразу ж запросив до себе старшину. Ватажки повстанців мовчки сідали півколом навпроти Гетьмана, пошубки перемовлялися, пильно придивлялись до його лиця. Гетьман був спокійний, урівноважений, отже вдоволений. — Шановне товариство, — промовив Хмельницький, — кожен з вас вочевидь побачив, Ім скінчилася наша виправа до Кам'яного затону, знає, яка доля спіткала Барабаша, Караємовича, Пешто. Знаємо, батьку, загули старшини. Та те ж само чекає всіх інших запроданців і панських лакуз. А я не знаю, як почувається пани Потуцький і Шемберг. Він повернувся до Кривоноса. — Прошу, Максиме. Е, — Як тобі сказати ясніше, батько? — завагався Кривоніс. — Очевидно, не помилюсь, коли скажу. Наче рак на мілені. Частина козаків, що була у їхньому таборі, перейшла до нас. Драгуни за походженням українці теж покинули їх. Зосталі вояки покопали шанці, обгородилися возами та земляним валом з чотирьох сторін і сидять, мов, миші в норі. Ми не даєм їм передишки й на хвилину. Гармаші частують їх ядрами, козаки атакують раз у раз. А вивідачі що розповідають? У шляхетському таборі скінчилися харчі, почалися незгоди. Одні за те, щоб наступати на нас, другі, а таких більшість, хочуть відступати. А по-простому тікати, докинув Токайчук. — Що ж, — знову заговорив Хмельницький, — задум наш уже наполовину здійснився, Одначе випускати звіра з його лігва небезпечна. А якими шляхами могли б тікати Потоцький і Шемберг? «Через жовті води почав роздумувати Кривоніс. Їм не пробратися, долина дуже вже заболочена. Через княжі байраки теж. Тут ми стоїмо. Лишається один шлях. Той, котрим вони прийшли сюди. Отже, його слід негайно перекрити», – вирішив Хмельницький. «Правильно, батько». Вихопився Бугун, і дозвольте зробити мені. У мене, хлопці, як орли, сіною стануть, і ані руш. Ні, Іване, заперечив Хмельницький. Мені здається, що найліпше буде, коли там стане тугайбей. Шляхта побоїться татарської кінноти і не піде назад. Їй залишиться один шлях. «На княжі Байраки!» «Через наші голови, батько!» — скинувся Топига. «Так, через наш табір!» Отож, Іване, повернувся Хмельницький до богуна. «Твоя сіна потрібна буде тут! Татар не поставиш? Вони ненадійні, погано озброєні!» А запорожці та доньці під твоєю орудою не тільки не пропустять Потоцького і Шемберка, хай добре нам ну боки. А ми підтримаємо тебе, Іване, запевнив Кривоніс. Що ж, братці, продовжував говорити Хмельницький, мусимо готуватись до зустрічі гостей. Тоді, Максиме, кивнув кривоносу, необхідно посилити дозори. Заслати нових вивідачів і кожну їх звістку зразу ж переказувати мені. Тобі, Іване, гляну на Богуна, зараз же слід навпроти виходів з ворожого табору зосередити найдосвідченіших запорожців і донців. Усім зосталим, окинув він пильним поглядом решту старшин, безперервно турбувати ворога не давати йому спокою ні вдень, ні вночі. Зненацька до намету вскочив джура, знижка сказав щось гетьманови. О, вигукнув Хмельницький, пани Потоцький Шемберг прислали депутацію на перемови. Цікаво, що вони хочуть. І ти, батьку, збираєшся їх слухати? стурбувався Вишняк. А чому ж не дізнатися, що змусило їх вдатися до цього? «Ні, батько, — Ні, батьку, рішуче мов Вишняк, — після того, як Потоцький і Шемберг втратили половину свого війська, самі потрапили в Кавкан і метушаться в ньому, мов зачумілі щури.